Na ABSu jsem myslela, že si stěžuju, nebo co? No, ne? ale proč to nejsem já, kdo bude hrát tu bohatou abonentku opery? Protože ty jsi obyčejné, jak hnůj, Gita. Maha, pak jo. Stařenka podrobila bábino prohlášení krátkému myšlenkovému rozboru a nenašla v něm žádný zásadní rozpor, který by otřásl porotou. To je být se méně pravda. Nemysli si, že se mi tohle všechno nějak zvlášť zamlouvá, Gito. Mám udělat madam nohy? zeptala se manikýrka. Upírala pohled na bábiny boty a přemýšlela, jestli nebude muset použít dláto a kladivo. Musím přepostit, že ten účes je docela vydařený. Madame má úžasně kvalitní vlasy, prohlásil kadežník. V čem spočívá vaše tajemství? Musíte se vždycky ujistit, že nemáte ve vodě čelky, odpověděla mu v lídně báby. Pohlédla na svůj odraz v zrcadle nad umyvadlem, přilétla pohledem k oknu, aby se podívala ven, ale pak se vrátila a vrhla ještě jeden kradmý pohled do zrcadla. Naš polilarty. Hmm, broukla si spíš pro sebe. Na jejím druhém konci se manikýrce podařilo stáhnout báby jak boty, tak vlněné pod kolénky. K jejímu úžasu se na místo stvrdlých obludností plných kuřích ok, které očekávala, objevil pár dokonalých, pečlivě ošetřených nohou. Nevěděla, kde má začít, protože nebylo, kde začít, ale manikůra s pedikúrou stály 20 dolarů. Za takových okolností si dáte zatraceně záležet, abyste si nějakou tu práci našli. Stařenka seděla za hromadou balíčků a pokoušela se všechno zapsat na kus papíru. Neměla bábin dar zacházení z čísly. Čísla měla sklony se pod jejím pohledem kroutit, měnit a chybně se sčítat. A jsme? Tak bych řekla, že jsme zatím utratili víc než tisíc dolarů, a to do toho nepočítám, že budeme muset najmout kočár a že jsme nezaplatili paní Dlaňové za ubytování. Řekla si, že je jedno, jaké obtíže se nám postaví do cesty, když jde o to pomoci děvčeti z Lankre. Ale neřekla jsem, že je jedno, kolik peněz to bude stát. Pomyslela si stařenka, ale pak se pokárala za ty ošklivé myšlenky. V oblastech spodního prádla se však rozhodně cítila mnohem lehčeji. Jak se zdálo mezi umělci v oboru krásy došlo k všeobecné schodě, v tom smyslu, že už udělali, co bylo v jejich silách. Báby se na své židli otočila. Tak co si o tam myslíš? Stařenka Ogová nevěřícně zírala. Viděla v životě mnoho neuvěřitelných věcí, Některé z nich dokonce dvakrát. Viděla elfy a chodící kameny a viděla kovat jednorožce. Spadla jí na hlavu chaloupka, ale ještě nikdy neviděla namalovanou báby zlopočasnou. Všechny obvyklé a oblíbené silné výrazy ji náhle opustili a zjistila, že se jí na jazyk tlačí jedna jediná prastará kletba, kterou používala její matka. No, to mě, to mě, to mě, vomogadoruj, vyletěl z ní. Madame má výjimečně dokonalou pleť, řekla kosmetička. Já vím, přichývlal hostejně báby, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. No, to mě fakticky vomogadoruj, ulevila si stařenka ještě jednou. Podr a šminka zabručela báby. Ha, prostě jenom další maska. No dobrá, vrhla na kadeřníka výhružný úsměv. Tak kolik vám dlužíme? Ehm, 30 dolarů? People kadeřník. Tedy dejte že tomu člověku 30 dolarů a dalších 20 za jeho péči a starostlivost řekla báby a opatrně si rukou sáhla na nový účes. Padesát dolarů Za to by si mohla koupit nový kšeft? Is... No dobrá, promiňte, skočím si do banky. Stařenka se ke společnosti obrátila zády a pozvedla lem sukně. Cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink. A obrátila se s hrstí plnou mincí. Tu máte, má dobrá muži, předala kysele. Venku čekal kočár. Byl nejlepší, jaký se podařilo báby za stařenčiny peníze najmout. Lokaj úctivě podržel dveře a stařenka pomohla báby dovnitř. Jedeme rovnou k paní dlaňavé, abych se mohla převléct, řekla Bábi, když se kočár rozjel. A pak do apery. Nemáme mnoho času. Jak to dobré? Nikdy jsem se necítila líp. Báby popleskala Stařenku po ruce. Gita Agavé, nebyla by s čarodějkou, kdyby občas neudělala nějaký uspěchaný závěr, že? Stařenka přesvědčila. To nebyla žádná ostuda. Někdy nebylo dost času ani na spěch a musela se k závěru přenést přímo skokem. Někdy bylo třeba důvěřovat vlastním zkušenostem a všeobecným předpokladům a vrhnout se k závěru po hlavě. Stařenka občas dokázala dospět až k udivujícím závěrům skokem sounož. Takže ani v nejmenším nepochybojil, že ti v hlavě dávno plave nějaká představa o tom, jak je to s tím duchem. No, jestli nápad bych... Ano. Možná nějaké jméno. Stařenka si poposedla a nejen kvůli sáčku z penězi, který ukrývala pod sukní. Musím přepustit, že mě skutečně něco napadlo. Je to jen takový jistý pocit? Rozumíš, člověk si nikdy nemůže být dost jistý? Báby přikývala. Jistě, všechno je to jasné, že? Je to prostě lež. Včera Bačar si říkala, že si to všechno pochopila. Ale to neznamená, že to nemůže být lež. Jako ta lež o maskách. Jaká lež o maskách? Tak, když lidé říkají, že skrývají svou tvář. Ale oni opravdu ukrývají tváře. Jen tu, kterou nosí navenek. Anešky si nikdo moc nevšímal. Jeviště se připravovalo na nové večerní představení. Zkoušal orchestr. Tanečnice byly vyhnány do zkušebny. V různých jiných prostorách opery zpívali lidé jeden přes druhého a každý po svém. Ale jak se zdálo od Anešky, nikdo nic nepotřeboval. Sem jenom potulný hlas, pomyslela si. Vystoupila po schodech do svého pokojíku a sedla si na postel. Závěz byl pořád ještě zatažený a v šeru zářily podivné růže. Zachránila je z koše na odpadky, protože byly krásné, ale z jakéhosi nepochopitelného důvodu by teď byla raději, kdyby tady nebyly. Pak by si snad mohla myslet, že se jí to všechno jen zdálo. Z Kristýně na pokoje jsem nedoléhal sebe menší zvuk. Aneška si v duchu řekla, že je to konec konců přece jen její pokoj a Kristýna, že se ho vlastně jen půjčila a vešla dovnitř. Byl tam děsivý nepořádek. Kristýna vstala a oblékla se, tedy buď to, a nebo musel do místnosti vniknout pečlivý, ale přes příliš dychtivý zloděj, který otevřel každou zásuvku, která tam byla, a odešla. Kytice, která Aneška narovnala do všech náhradních nádob, ještě večer našla, zůstaly tak, jak byly. Ty ostatní byly taky tam, kde je nechala a teď už začínaly usychat. Přistihla se při myšlence, že by pro ně ráda našla nějaké další vázy a sklenice a nenáviděla se za to. Bylo to stejně špatné, jako říkat šmankote. To už by na sebe mohla rovnou napsat vítejte, ale hnout si na práh vesmíru. Nebyla to žádná radost být příjemná osobnost. Ach ano, a mít pěkné vlasy. A pak šla a stejně pro ně našla nějaké nádoby a dala je do vody. Místnosti dominovalo zrcadlo. Zdálo se jí, že se o něco zvětší pokaždé, když se na ně podívá. Dobrá, chce se to přece dovědět, že? Stlučícím srdcem začala ohmatávat okraje zrcadla. Byla tam malá vypouklinka, která sice vypadala jako součást zdobeného rámu, ale když na ně přitlačila, ozvalo se tiché cvak a zrcadlo se zasunulo několik milimetrů do zdi. Když na ně zatlačila, otevřel se ve stěně temný otvor. Zhluboka vydechla a vstoupila dovnitř. To je nechutné, zvolal Sardely. To nahrává nejzvrácenějšímu vkusu. Pan Štandlík pokrčil rameny. Pořád lepší, než kdybychom vyběšovali plakáty s nápisem Neopakovatelná šance spatřit skutečnou vraždu na jevišti. Jenže novinky se šíří rychle. Lidé milují drama. Chcete tím říci, že hlídka se nás nerozhodla zavřít? Ne! Řekli, že bychom měli rozestavit své lidi v divadle jako včera a oni, že podniknou své kroky. Nepochybně kroky k nejbližšímu bezpečnému místu. Mně se to nelíbí o nic víc než vám, ale už to zašlo příliš daleko. Hlídku teď potřebujeme. A kromě toho, kdybychom teď zavřeli lidi, by se vzbouřili. Ank Morpork vždycky miloval zrušení. Máme beznadějně vyprodáno, představení musí pokračovat. Na jistě. zavrčel pan Sardelis s ošklivým výrazem. Přál byste si, abych třeba v druhém dějství podřízl pár účinkujících, aby se nikdo z diváků necítil rozčarovan. Samozřejmě, že ne, nestojíme o žádná další úmrtí, jenže... Nešťastné Jenže vyselo ve vzduchu, jako nedávno zesnulý doktor muzik futeral. Sardely pozvedl ruce. No, každopádně si myslím, že to nejhorší už máme za sebou. To doufám. Kde je seňor Bazilika? Napadlo najednou štandlíka. Paní Plíževá mu ukazuje jeho šatnu. Paní Plíževá nebyla zavražděna? Nebyla. Dnes jsme zatím nenašli žádného mrtvého, hlásil sardely. To jsou opravdu dobré zprávy. Ano, a to už je minimálně 10 minut po 12.. Už klíbil se Sardeli s ironií, které se Štandlík nevšiml. Tak já tam zajdu, přivedu ho a vezmu ho někam na oběd, ano, Už to musí být při nejmenším půl hodina, co měl naposled něco na zub. Štandlík přikývil. Když ředitel odešel, Štandlík znovu pečlivě prohledal všechny zásuvky stolu. Žádný dopis. Třeba už vážně bylo po všem. Možná, že byla pravda to, co se o zesnulém doktorovi říkalo. Někdo zaklepal na dveře. Čtyřikrát. Jenom jediná osoba dokázala čtyřikrát zaklepat na dveře, aniž se jí podařilo dodat úderům nějaký rytmus. Pojď dál, Valtře. Do místnosti se vklátil Walter Plíža. Je tam dáma. Chce navštívit pana Štandlíka. Ve dveřích se objevila hlava stařenky Ogové. Kouk? jenom já já. To je paní Ogová, že? Upamatoval se Štandlík. Na té ženě bylo něco, co ho poněkud znepokojovalo nenašel její jméno na seznamu zaměstnanců. Na druhé straně byla tady, nebyla mrtvá a uměla udělat hrnek dobrého čaje, tak proč by se měl starat o to, jestli někdo dá výplatu? Dobrý bože, já nejsem žádná dáma, usmívala se stařenka Ogová. Já jsem pak obyčejná jako hnůj a to mám potvrzeno nejlepším expertem. Ne, ne, ona čeká ve foriéru. Myslela jsem si, že by bylo dobře, kdybych sem zaskočila a varovala vás. Varvala mě? Varvala? A, a, a před čím? Já na dnešní ráno nemám dohodnutou žádnou schůzku. Co je to za dámu? Slyšel jste někdy o Lady Esmeralde zlopočasné? Ne, měl bych? Úžasná milovnice opery, konzervárny na celém panství, pokračovala tajemně stařenka. A plný hronky peněz. No, ale já je opravdu velmi nezvyklé. Ona nepatří k lidem, kteří jsou celý brit z toho, když je někdo nechává čekat, řekla stařenka a mluvila absolutní pravdu. A protože jí báby celé dopoledne lezla na nervy a protože ještě nezapomněla na pokoření, které pocítila, když první den dorazili k paní Dlaňové a samozřejmě také proto, že v ní dřímala pěkná dávka zlomyslnosti dodala. Říká se, že byla v mládí proslulou kurtizánou a tenkrát prý nesnášela, když ji někdo nechával čekat. Teď už je samozřejmě na odpočinku, ale sponě se to říká. Víte, navštívil jsem většinu proslulých oper, ale tohle jméno jsem ještě neslyšel, přemýšlel nahlas Štandlík. Ach, já slyšela, že ráda udržuje své dary v tajnosti. Střelka duševního kompasu páně Štandlíkova se znovu zhoupla směrem k penězům. No, v tom případě bude lepší, když ji přivedete. Snad bych ji mohl věnovat několik minut. Nikdo, já jste nikdy nevěnoval Lady Esmeralde méně než půl hodiny, upozornila stařenka Štandlíka a významně na něj zamrkala. Pak já pro ni prodagu, ano. Vyrazila z kanceláře a Valtra táhla za sebou. Pan Štandlík za ní vrhl dlouhý pohled. Chvilku přemýšlel, vstal a před zrcadlem vysícím nad krbem si zkontroloval knírek a účes. Slyšel, jak se dveře za ním otvírají, rozmístil na tváři dokonalý úsměv a obrátil se. Úsměv mu z obličeje zmizel, když spatřil Sardeliho, který před sebou postrkoval mohutnou hmotu mistra Baziliky. Mistrův malý impresário a tlumočník se jim držel v závěsu jako tlačný remorkér. Ach, senor Bazilika! rozářil se štandlík. Doufám, že šatna vám vychovuje. Bazilika na něj vrhl prázdný úsměv, zatímco tlumočník se chopil díla a pak odpověděl: Senior Bazilika říká, že šatna je v pořádku, ale špižírna, že je malá. Začal štandlík, ale zarazil se, když viděl, že se nikdo jiný nesměje. Ale abych vyjasnil situaci, seňor Bazilika bude jistě velmi spokojen, až uslyší, že naše kuchyň podnikla všechny potřebné kroky k tomu, aby mu připravila. Ozvalo se další zaklepání na dveře. Štandlík spěšně přešel místnost a otevřel. Ve dveřích stála zlo počasná, ale ne dlouho. Odstrčela majitele opery a vplula do místnosti. Tichý zvuk, který se vydral mistru Bazilikovi z úst, zněl přesně tak, jako když se někdo začíná dusit. Kdo z vás ten lík? zeptala se. To, to já. Báby si Gracie s ním pohybem stáhla rukavičku a natáhla k němu ruku. Přijměte mlu a řekla nevzrušeně. Nejsem zvyklá na to aby si důležití lidé chodili sami otvírat dveře. Mé jméno jest Esmeralda zlapočasná. Jak okouzlující, už jsem toho o vás tolik slyšel, lhal štandlík. Ale dovolte, abych vás představil. Bez pochyby znáte seňora Baziliku. Ale zajisté, přikývla báby a upřela pohled panu Slimejšovi přímo do očí. Jsem si jistá, že seňor Bazelika si vděčně vzpomene na ty společné chvíle, kdy jsme se setkali ve všech těch velkých operách, jejich jména jsem již dávna zapomněla. Jindřich s nesmírnou námahou vykouzlil na tváři křečovitý úsměv a obrátil se k tlumočníkovi. No to je skutečně úžasné, řekl jeho impresário. Seňor Bazilika mi právě řekl, s jakou ctí vzpomíná na všechna ta setkání v nejprostlulejších operách světa, která se mu právě v této chvíli vybavila. Jindřich políbil bábi ruku a zvedl k ní pohled přetékající prozbou. No přísahám, pomyslel si Štandlík, ten pohled, který na ně vrhá. A no, to by mě zajímalo, jestli ti dva spolu někdy... Oh, uh, a tohle je pan Sardely, náš hudební ředitel. Vzpamatoval se a dal se do představování. Je to pro mě velká čest. Srazil paty Sardely, potřásl báby mužně rukou a zadíval se jí přímo do očí. Krátce přikýval. Kterou věc byste vynesl z domu jako první, pane Sardely? Nezávazně se usmál. O co byste si přála, aby to bylo, madem? Zamyšleně přikývla a pustila jeho ruku. Mohu vám nabídnout něco k pití? Pospíšil se štandlík. Malé šery. Sardely se opatrně přitočil ke štandlíkovi, který naléval požadovaný nápoj. Kde to k čertu je? A podle všeho se válí v penězích zašeptal štandlík. A miluje operu? Nikdy jsem o ní neslyšel. No, Mistr Bazilika ano, a to mi docela stačí. Buďte k něm co nejpříjemnější, ano. Já se zatím pokusím zorganizovat oběd. Otevřel dveře a zakopl o stařenku ogovou. Pardon, řekla stařenka, narovnala se a vrhla na něj veselý úsměv. Tyhle kleky u dvaří jsou naleštení pěkný probít, co? Tedy paní ogová. Ogova, mohla byste zaběhnout do kuchyně a říci paní Kramlíkové, že na oběd nám přibyla ještě jedna osoba? Tak Stařenka odspěchala. Štandlík spokojeně přikývl. Jaká spolehlivá stará paní, pomyslel si. Ono to snad ani nebylo tajné. Když se místnost dělila, postavil někdo místo jedné dělící stěny stěny dvě a mezi nimi vynechal volný prostor. Ten na vzdálenějším konci končil u schodiště u docela obyčejného schodiště, které bylo dokonce osvětleno malým okénkem pokrytým silnou vrstvou prachu. Aneška byla jistým způsobem zklamaná. Očekávala, no jednoduše řečeno, skutečnou tajnou chodbu, možná tu a tam osvětlenou nějakou tou blikající pochodní, zasazenou v tajemném držáku ze začernalého železa. Ale bylo to obyčejné schodiště, které kdo si při stavebních úpravách oddělil od zbytku budovy zdí. Nebylo tajné, bylo jen zapomenuté. V rozích byly pavočiny. Od stropu vysely zámodky dávno vyhynulého hmyzu. Vzduch páchl dlouho mrtvými ptáky. Ale v prachu se rýsovala zcela čerstvá stopa. V posledních dnech schodiště někdo několikrát použil. Zaváhala mezi nahoru a dolů a pak zamířila nahoru. Nebyla to dlouhá cesta. Schody opatrový končily u padacích dveří, které ani nebyly zamknuté. Opřela se do nich a zamrkala v náhlém ostrém světle. Vlasy se jí rozlétly ve větru. Nedaleko stojící holupí chvilku zvědavě pozoroval a když se začala rozhlížet, odletěl. Padací dveře se otvíraly na střechu opery, jedny z mnoha v celém moři oken, okýnek, větracích šachet a světlíků, které střechu pokrývaly. Vrátila se dovnitř a vydala se dolů. Netrvalo dlouho a uvědomila si, že slyší zvuky. Staré schodiště nebylo tak docela zapomenuté. Musel tady být někdo, kdo si při nejmenším uvědomil jeho užitečnost jako větrací šachty. Pronikali sem hlasy. Bylo slyšet zpívané stupnice vzdálenou hudbu útržky rozhovoru. Jak se stupovala, pronikala jednotlivými vrstvami hluků jako důmyslně namíchaným zvukovým pohárem. Silver seděl na kuchyňském příborníku a se zájmem pozoroval celé představení. Použijte mě chačku, navrhl kulisák. Ta je krátká, Valce. Ano, paní Kremlíkova? Podej mi ten smeták. Silver zvedl oči k vysokému stropu, na němž bylo přilepeno něco jako štíhlá pěticípá hvězdice. V jejím středu viděl pár velmi vyděšených očí. Vhoďte do vařící vody, řekla paní Kramlíková. Se píše tady v kuchařce. Nepíše se tady, dávejte pozor, zachytí se stěn hrnce a vyskočí vysoko do vzduchu. Zaútočila na strop násadou smetáku. Oliheň se pokusila uhnout. A s těmi těstavinami se to taky nějak zvrtlo. Zabručilo naloženě. Už je mám na grilu celé hodiny a ten prvít je pořád tvrdý jak hřebíky. Kuk, to jsem jenom já, ozvala se ode dveří stařenka Ogová a síla její všeobjímající osobnosti byla taková, že ji uvěřili dokonce i ti, kdo ji neznali. Koukám, že máte trochu potíže, co? Proskoumala celou scénu, včetně stropu. Ve vzduchu se vznášel zápach připálených těstovin. Aha, připravujete speciální oběd pro mistra Baziliku, že? Měl to být speciální oběd pro pana Baziliku, Přikývla kuchařka, která stále zcela bezvýsledně útočila na strop. Ale tahle zatracená věc nechce slést. Na rozlehlém sporáku bublali a kouřili další hrnce, kastroly a pánve. A co má jí a jídlu ostatní? Pečené Upečené vepřové, hauskový, knedlíka, zelí. No prosím, to je poctivé jídlo. Přikývla stařenka a usmála se na kastrol, v němž se dodělávalo zelí. Jako moučník jsem chtěla dělat krupice trhanec kompotem, ale ta zatracená věc tohle mě tak zdržela, že jsem ještě ani nezačala. Sotva jsem stačila dát do trouby maso. Stařenka opatrně vzala kuchařce s rukou smeták. Hm, já vám řeknu, co uděláme. udělal udělejte dost kmedlíků a zelí pro pět lidí a já vám spíchnu rychlý moučník, co vy na to? No, to je opravdu velmi velkorysá nabídka, paní Ogová. Ušťáva je tamhle v tom novém džbánu a... Nic to, já se s nějakou štávou nebudu unavovat, odpověděla jí stařenka. Vrhla dlouhý pohled na polici s kořením a potváří přeběhl spokojený úsměv. Aby nevzbudila všeobecné pohoršení, ustoupila za vysoký pracovní stůl. Cink, cink, cink, cink, cink, link. Našla mu se tady nějaká čokoláda? Zeptala se, když se jí v rukou objevil útlý svazek. Mám tady jeden pakový legrační receptík, který se bude hodit. Olízla prst a nalistovala stranu 53. Čokoládové vytržení se speciální tajnou omáčkou. Ano, pomyslela si stařenka, to opravdu bude, legrace. Když chtějí někteří lidé udělovat jiným lidem lekce, měli by si ti někteří lidé uvědomit, že ti jiní lidé o lidech taky něco vědí. Aneška se stupovala po spirále zapomenutého schodiště a ze stěn k ní doléhaly útržky rozhovorů. Bylo to zrvšující. Nikdo neříkal nic důležitého, nevyslechla žádná přiznání viny, slyšela jen řeči, jaké lidé vedou v průběhu obyčejného dne. Ale přesto všechno to byly tajné zvuky. Nebylo správné jim skrytě naslouchat. Aneška byla vychovávána svědomím, že mnoho věcí je špatných, bylo špatné poslouchat za dveřmi, dívat se lidem přímo do očí, skákat někomu do řeči, odmlouvat, tlačit se dopředu. Ale tady, za stěnou, mohla být tou perditou, kterou se vždycky být přála. Perdita se o takové věci nestarala. Perdita se starala, aby se věci hýbaly. Perdita si mohla obléct si, co chtěla. Herdita X nulíčková, královna temnot, padlá kněžka chladu, mohla tajně naslouchat životům jiných lidí. A nikdy, nikdy nebude příjemnou osobností. Aneška věděla, že by se měla vrátit nahoru do svého pokoje. Ať už se v té neustále tmavnoucí hlubině ukrývá cokoliv, neměla by se to snažit najít. Erdita šla dál a Anešku vzala sebou. Grátis. Těch pár skleniček aperitivů proběhlo uspokojivě, pomyslel si pan Štandlík. Všichni vedli nezávaznou společenskou konverzaci a až dosud nebyl zabit jediný člověk. A bylo velmi příjemné vidět ty slzy vděčnosti na tváři mistra baziliky když mu štandlík oznámil, že jen pro něj kuchařka chystá speciální oběd, aby se cítil jako doma. Zdálo se, že mistra dojetí docela přemohlo. Bylo také uklidňující, že mistr Bazelika znal Lady Esmeraldu. Na té ženě bylo něco, co pana štandlíka nesmírně mátlo. Zjišťoval, že rozmluva s ní je nesmírně obtížná. Došel k názoru, že věta Dobrý den, slyšel jsem, že máte pěkný balík peněz. Nemohla byste nám nějaké šoupnout? Jako zahájení rozhovoru přece jen postrádá jistou společenskou vytříbenost. Takže, ehm, madam, začal opatrně, co vás přivádí do našeho ehm, města? Víte, napadlo mě, že bych se mohla zajet a utratit nějaké peníze. Mám jich pěkný balík, Víte? Musím pořád měnit banky, protože ty, kde ukládám, už nemají místo. Část Štandlíkova vědomí v jeho zmučené hlavě zaječela. Jopí! Vyskočila a zaklapala o sebe podpatky. Je-li tady něco, co bych pro vás mohl udělat pak? Abych se vám přiznala, tak by tady něco takového skutečně bylo. Myslela jsem si, že... Zazněl gong. Ach, řekl Štandlík, Podává se oběd. Natáhl ruku k báby, která se na ní nechápavě zadívala. Pak si ale uvědomila, co je zač a chopila se jí s nepopiratelnou dávkou elegance. Za ředitelskou kanceláří byla malá, ale při vybavená jídelna. Byl v ní stůl prostřený pro pět osob a stařenka ogová, která vypadala v krajkovém čepečku a zástěře servírky nezvykle úpravně. Naznačila dvornou poklonu. Enriku Bazilikovi se z hrdla vydral tichý zvuk, který zněl, jako by se mistr dusil. Promiňte, ale vznikl padu pakový menší problém. Kde je po smrti? O oh, to ne, nikdo není mrtvý, naopak. Kde o oběd, ten je naopak pořád ještě naživu a vysí na stropě. A viny celé zčernaly. Povídám, paní Kramlíková, možná, že je to třizokrajné výdlo, ale řekla bych, že by neměly být tak do Křupova. To jsem mi řekla a... O to je hruze, jaká ostuda, takhle se starat o proslulého hosta. Zachmuřil se Štandlík. Obrátil se k tlumočníkovi. Prosím, uvěstěte seňora Bazeliku, že okamžitě pošleme pro nové těstaviny. A co jsme měli mít my, paní Ogová? bočené vepřové s holskovým pnevlíkem a zelím. Zatímco se obličej seňora baziliky snažil tvářit neutrálně, z krku Jindřicha slimejše se vydral další tichý chrčivý zvuk. A jako mačník tam máme čokoládové vytržení se speciální tajnou omáčkou. Štandlík znejistěl a začal se rozhlížet kolem. Co pak tady někde máme psa? zeptal se udiveně. No, já tedy v žádném případě nejsem pro to, aby se cizím zpěvákům extra podstrajovalo. Vmísila se do hovoru báby zlopočasná. Cizozemskou stravu, to tak. Něco takového jsem v životě neslyšela. Proč mu nedáte ve převést nedlíky, jaké dostaneme my ostatní? Och, Lady Esmeralda, tak bychom se mohli těžko chovat k tak vzácnému, začal štandlík. Enriku Vloket narazil na žebra drobného impresárie a tlumočníka s úpěnlivým odhodláním člověka, který vidí, že stačí sebe menší neopatrnost a vepřové sezelím mu zmizí ve vysoké trávě. Pak mu na zahrčela zahrčala velmi rezolutní věta. Seňor Basilika říká, že bude nesmírně šťastný, když bude moci ochutnat ukázky místní Ank kuchyně, překládal tlumočník. Ne, to bychom přece... Začal štandlík znovu. Abych se přiznal, tak seňor Basilika trvá na tom, že chce okusit ukázky zdejší Ank morporské kuchyně, řekl tlumočník. To si kurece, jistota, si, pokyboval mistr Basilika hlavou. Výborně. Souhlasila báby. A když jsme u toho, dejte mu taky ochotnat piva a nešetřete na něm. Pak v žertu píchla proslulého tenera prstem, který v jeho břiše zmizel až po druhý článek. Podívejte se na něj. Řekla bych, že za dva, tři dny z něj bude prakticky domoradec. Dřevěné stupně ustoupily schodům kameným. Perdita řekla... Budou mít někde pod základy opery obrovskou kamennou jeskyni. Stovky svící tam budou vrhat vzrušující a romantické světlo na... Ano, na jezero. A na jeho břehu bude prostřený stůl, zářící stříbrem a křišťálem. A taky tam budou samozřejmě obrovské varhany. A on na ně bude hrát s dokonalostí virtuóza jednu klasickou operní melodii za druhou. Aneška řekla... Bude tam mokro. A taky krysy. Bežte tak medlík, seňore? zeptala se stařenka Ogová. Hrm, hmm, hmm, hmm, hmm. Když ustav tam, tak se vezmě to rovnou dva. Pozorovat seňora baziliku při jídle, to bylo skutečně něco jako vzdělání. Ne, že by své pokrmy přímo hrtal, ale faktem je, že jedl nepřetržitě jako člověk, který je rozhodnut pokračovat v této činnosti celý den, a to v průmyslovém měřítku. Pod krkem měl úhledně zasunutý ubrousek. Zatímco jedno sousto bylo soustředěně přežvikováno, další už bylo připraveno na vidličce, aby reálný čas mezi jednotlivými přísuny stravy do úst byl co nejmenší. Udělalo to dojem dokonce i na stařenku, jejíž metabolismus se blížil hoření. Enrico Bazilika jedl jako člověk, který byl konečně osvobozen od tyrannie rajských jablíček podávaných ke všemu. Objednám, ještě talíř, masa a zelí, ne, nadhodila stařenka. Pan Štandlík se obrátil k báby zlopočasné. Předtím jste se zmínila, že byste mohla nějakým způsobem podpořit naši operu. Ano, to jistě. Seňor Bazelika dnes večer zpívá. Doufám, že ano. Zabručel sardeli. Jestli ovšem nepraskne. Pak u toho chci každopádně být. Ještě jeden knedlík dobrá žena. Tak jste Přikývla stařenka ogová a udělala báby za zády obličej. Eh, ale místa na dnešní představení jsou, jak si, začal štanlík. Bude mi stačit láže, přerušila ho báby. Já nejsem vybíravá. No, abych řekl pravdu, tak i lže jsou. A co že osm? Slyšela jsem, že hláže asi je vždycky volná. Štandlíkův nůž zazvonil od talíř. Víte, jak bych vám to lože číslo 8. lože 8 totiž by nikdy myslela jsem na nějaký malý dar. Přerušila ho znovu báby. Ale podívejte, lože osm, i když je prakticky volná, je teoreticky měla jsem namyslit tak dvatisíc talarů. Přerušila ho po třetí báby. Ach, božíčku, vaše sloužící rozsypala ty své knedlíky po celé místnosti. Já vím, v dnešní době je tak obtížné sehnat spolehlivý a šikovný personál, že? Sardely a Štandlík na sebe zírali přes stůl. Pak Štandlík řekl, Potřebuje si v krátkosti promluvit s naším hudebním ředitelem. Oba muži se spěšně přesunuli na druhý konec místnosti, kde se začali šeptem dohadovat. Dva tisíce tolarů, zasičala stařenka a po očku je pozorovala. Možné, že to nebude stačit, přitíbla báby. Všimni si, jak oba najednou zčervenaly. Budějím, ale dva tisíce tolarů. Vždyť jsou to jen peníze. Jo, ale jsou to jen moje peníze, nejen tvoje peníze. My čarodějky máme všechno společné, to přece víš. Já, to, to já, souhlasila stařenka a znovu zatěla skalpel řeči přímo do srdce této společensko-politické debaty. Je hrozně jednoduché mít všechno za společné, když jeden nemá bubac nic. No tahle Gita Ogová, já myslela, že ty boháči opovrhuješ. Badejt. Ale myslela jsem, že by nebylo špatné, kdybych měla možnost opovrhovat jimi přímo niterně. Ale já tě znám, Gita Ogová. Tebe by peníze skazily. No budíš. A bych právě byla ráda dostala příležitost dokázat, že ne, nic víc neříkám. Pst, už se vracejí. Pan Štandlík došel ke stolu, nejistě se usmál a posadil se. Ehem, musíte být lože 8, že? Já jen, že bychom mohli přesvědčit někoho, kdo má lístky do jiné lože, aby... A tam nemůže být ani řeč, zavrtěla báby rozhodně hlavou. Slyšela jsem, že v loži číslo 8 nikdy nikdo nesedává. <těk> Je to směšné, já vím, ale jsou tady jisté, velmi staré divadelní tradice spojené slouží číslo 8, Jsou to samozřejmě všechno jen takové řečičky, ale... Nechal své ale s nadějí vyset ve vzduchu. To ovšem tváří v tvář bábinu pohledu zmrzlo na kost. Víte, ono tam straší, zamumlal štandlík. Pále věmbláčku ozvala se stařenka Ogová, která si připomněla, že by neměla vypadnout z role. Balší mi pane Bazeliko? A co takhle, balší čbán, tyva? Hm, hm, hm, hm, Přitakal tenor nadšeně a udělal si přitom mezi jídlem dokonce tolik času, že stačil vidličkou ukázat na prázdný čbán. Báby dál upírala tázavý pohled na pana Štandlíka. Promiňte, omluvil se znovu štandlík. Spolu se sardelím opět vytvořili hlouček, odkud se ozývaly výkřiky jako Ale dva tisíce dolarů, to je nějakých baletních střevíců. Pak se štandlík vynořil z hloučku. Tvář měl šedou. To s lidmi dokázal udělat bábin pohled. Víte... Kvůli tomu nebezpečí, když tady samozřejmě žádné neexistuje, my, to znamená vedení, se cítíme povinni trvat na tom, tedy uctivě vás požádat, abyste sebou, pokud opravdu trváte na loži osm, vzala jako společnost muže. Opatrně se přikrčil. Může, zamračila se báby. Jako ochranu, vysvětloval spěšně štandlík. Ale kdo bude ochraňovat toho muže, to vážně nevíme, zamumlal tiše sardely. Mysleli jsme si, že možná někdo z personálu podíval se na báby štandlík. Jsem v tomto směru zcela stačná. a pokud by tady vyvstala nějaká nutnost, dokázala bych si najít nějakého muže sama. Odpověděla báby hlasem, z nějž se sypal sníh. Štandlíkovi se odpověď vzpříčila v krku, kdy za Lady Esmeraldou zahlédl paní Ogovou, která se usmívala jako měsíc v úplnku. Tak kdo dá čokoládové vytržení se speciální tajnou omáčkou? Na podnosu nesla rozměrnou kulatou mísu. Zdálo se, že se vzduch nad mísou chvěje horkem. No ale tohle zvolal Štandlík. To vypadá vážně skvěle. Enrico Bazilika vrhl do mísi pohled přes naloženou vidličku, kterou si právě nesl kůstům, a na tváři se mu objevil výraz člověka, kterému se dostalo toho úžasného privilegia přijít zaživa do nebe. hm, Bylo tam vlhko. A po odchodu pana Liberky se tam začaly objevovat i krysy. I kameny tady vypadaly staře. Samozřejmě, že je kámen starý, řekla si Aneška, ale zdálo se, že tyhle jsou starší než samozednické řemeslo. Ank morpork už tady stál tisíce let. Zatímco jiná města byla postavena na jílu, kameni nebo hlíně, Ankh-Morpork byl vystavěn na Ankh-Morporku. Lidé stavěli nové budovy na zbytcích starých, jen tu a tam prorazili nějaké ty dveře a změnili tak prastarou ložnici ve sklep. Schodiště skončilo na vlhkých kamenech téměř v naprosté temnotě. Perdita si pomyslela, že to vypadá velmi romanticky a velmi goticky. Aneška si pomyslela, že to vypadá velmi pochmurně. Jestli tohle místo někdo užíval, potřeboval k tomu nějaké světlo, ne? Chvilka opatrného hmatání kolem její doměnku potvrdila. Ve výklenku stěny našla svíčku a svazeček syrek. To byl nález, při kterém vystřízlivěla jak Perdita, tak Aneška. Někdo používal tuhle prozaickou krabičku zápalek s obrázkem rozklebeného trola a kousek docela obyčejné svíčky. Perdita by dala přednost planoucí pochodni. Aneška nevěděla, čemu by dala přednost. Bylo to prostě jen tím, že jestli někdo chodil a zpíval v tajných chodbách, pohyboval se jako duch a možná zabíjel lidi, pak by od něj člověk očekával něco mnohem stylovějšího než krabičku sirek s nálepkou, na níž je obrázek rozklebeného trola. Takovou věc by jednoduše použil obyčejný vrah. Zapálila svíčku a přestože o ní měla svádvě mínění, vykročila dál do tmy.